I eh, Lukas kapitel 11, vers 1. Jag ska bara läsa en eh, mening där. Och det är det här som lärjungarna säger till Jesus. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och just de här orden eh, tänker jag få bli lite av... Eh, bärande tanken under, den, under det här bibelstudiet. Det eh, kommer bli väldigt mycket fram och tillbaka i Bibeln. Eh, och eh, Vi ska gå nu till predikaren. Tre. Predikaren kapitel 3. Här... Eh, Står det så här i eh, vers 11. Allt han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Och här, här eh, Det här även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Det är någonting som jag tror varje människa bär på. Det finns säkert olika teorier om hur man ska tolka den här versen. Men just det här, han har lagt någonting i människornas hjärtan som har med evigheten att göra. Och vi vet vad hjärtat handlar om. Det handlar om det vi åtrår. Det handlar om det vi Längtar efter. Det som är liksom själva grunden för vår existens. Gud har lagt in någonting där. Som har med eviga att göra. Vi söker det eviga. Vi söker det som sträcker sig bortom den här tiden. Och då vi blev frälsta. Då vi som är här. Jag tror att vi har tagit emot Jesus i våra liv, eller hur? Vi har tagit emot en gåva och det står att vi har blivit levande. Vi har tagit emot livet. Vi var döda, men vi lever. Om vi går till första Mosebok. Då kan vi läsa om syndafallets eller syndens konsekvenser. Det var Gud som sa till Adam att han inte fick äta av den här frukten på trädet. Och sa att då du äter av den, då skulle du... Vi kan läsa innan till i kapitel 2, vers 15-17. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud eh, gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du dö, den dö. Och sen kan vi läsa eh, i följande kapitel om hur man är olydig. Och eh, vi kan konstatera att. Och, det, och det, det kan vi finna stöd för också i Nya Testamentet, att människan är död. Det betyder inte att vi, våra kroppar är döda. Jag menar, vi lever. Alla människor som lever då, de, de vandrar omkring och de har liv i sig. Eller hur? Men det handlar om en andlig död. Det handlar om att människan utan Gud, alltså människan som skilts från Gud, är andligt död. Uh, om vi går till, ja det, det handlar om en skillsmässa från den som är, ska vi säga, livets givare. Han som är alltings ursprung. Första Timotusbrevet, kapitel 6. Första till Motius, kapitel 6, vers. Eh, Nej, det var fel. Jag ska söka vad det var för. I slutet på vers 16. Eller äh, ursäkta, äh, slutet på vers 15 och en bit framåt. Han är kungars kung och herrarnas herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus sitt ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Det här talar om det här. Alltså den, här omöj... alltså den här oändliga distansen som finns mellan människan och Gud Gud är ensam, odödlig. han är ett ljus det ingen kan komma ingen människa kan nå fram till honom i sin egen kraft ingen människa det, det, det finns liksom ingen det handlar inte om det, det går liksom inte att mäta Distansen, för den är oändlig. Det handlar om helt olika naturer. Det är något som är oförenligt mellan Gud, en helig Gud och en fallen människa. I andra Korintherbrevet kan vi gå vidare. Kapitel 6, vers 14. Och, och det, det här ser vi ytterligare exempel på. Det, den här ett Ljus kan inte ha med mörker att göra. Orättfärdighet och rättfärdighet och så vidare. Det står så här. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte har... Den som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Believer och så vidare? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Det är taget lite ur sitt sammanhang. Men just för att belysa att det handlar om väsens skilda, eh, alltså det är skillnader. Alltså, mellan den födda och Gud. Alltså det, det finns ingen ingenting som eh, hur säger man det finns liksom ingen koppling. Eh, det finns ingenting gemensamt. I Efesebrevet går vi till nu kapitel 2. Vi kan läsa hela det kapitlet. brevet är måste jag säga ett av dem ett väldigt, en väldigt fantastisk bok med mycket mycket matnyttigt men vi ska läsa vi läser hela kapitel två där i Feserbrevet. också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens fälde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland den var alla en gång eh, var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus, av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallades, kallade sig omskurna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen, i sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vad vi ser här är det, det här den här relationen till Gud som blir återställd människa genom Jesus Kristus vi får en relation vi får ett vårt tillstånd alltså inte ett tillstånd men vårt tillstånd blir att vi blir försonade med Gud genom Jesus nu ska vi tar en liten annan aspekt på det hela. Vi går till första mosebok igen, 11. Någon som vet vad det kapitlet handlar om innan ni har slagit upp det? Babels Här möter vi en lite man kan säga annorlunda historia. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Och Det var väl det som hade funnits sen skapelsen, tänker jag. När Gud skapade jorden, allting var gott. Det var ett språk. Men när människorna bröt upp och drog österut i andra versen fann de en lågslätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa det till varandra: Kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Och de sa: det, Kom, så bygger vi ens en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Då steg Herren ner för att ses på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: det, Se. De är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över jorden. Fråga språkförbistringen. Var det något bra? Var, var, var det liksom eh, något gott att det skulle bli många språk? Var det gott i sig? Eller var det snarare ett nödvändigt ont? Eller vad vi ska kalla det. Därför att människans oskä var så stor. Och om vi, eh, jag, jag tror inte att språkförbistringen, alltså i sig själv var någonting att man, som man skulle sträva efter. För det. För det eh, jag tror att det perfekta, alltså det, när Gud skapade himmel och jord, när han skapade människan, då, då var det liksom en. Enhet. Men vi ser här hur människans ondska växer till. Människans stolthet. Människans... Man vill, göra... Man vill bygga sig ett torn. Man vill bygga sig själv upp. Man vill bli sin egen Gud. Och så ser vi hur... Jag tror att det... Gud såg det här. Och han insåg att... Ja, vi kan läsa innan till. Ingenting skulle bli för stort för dem i framtiden. Så han var tvungen att ingripa. Och det var för människans bästa. För att om vi läser i apostlärningarna 17. 17 vers. 26, det är ett som talar på Europagen i Aten. Så säger han så här, det är mitt i predikan, men av en enda människa har han skapat, alltså Gud, skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss för, honom är, för i honom är det vi lever och rör oss och är till så som även några av era egna skälder har sagt, vi är av hans släkt vi, vi ser här att de här gränserna som Gud satte det, det, det handlar inte om att gränser i sig är något bra, alltså, Alltså i det här sammanhanget. Gränserna i sig var väl inte det som var målet när Gud skapade himmel och jord. Men det var någonting för att komma till rätta med den ondska. För, för, för att människan skulle om möjligt börja söka Gud. Samtidigt kan vi läsa i Gamla testamentet speciellt om nationen Israel hur de skulle vara en nation bland alla andra men eh, de skulle vara en avskild nation. De skulle ha sina gränser. Och, och deras gräns, det handlar om att Gud, alltså det här det här löftet som Gud hade gett mänskligheten genom det eh, alltså de här profetierna vi kan läsa om kvinnans sed och sedan Abrahams sed och så vidare. Det handlar om att det här luftet, alltså den här nationen då skulle vara förvaltare av det här luftet, men med ett mål. Alltså det, det, det handlar inte om. Ja, det, det handlar om luftet. Men, men nu kommer vi till, vad ska vi säga? Den stora vändpunkten. Och det är när förlåten brast. Eh, Jesus kom. Han som är... Eh, hur, hur är det, det står på ett ställe? I honom har alla... Eh, hur är det hur står? Det? Jag, jag kan inte ordagrant, men ungefär alla profetier och löften sitt jag och sitt amen. Känner ni gärna det? Ja. Nej, men där har vi själva allting pekar på Jesus. Hela gamla testamentet. Hela nya testamentet. Alltså allting. I Jesus har vi alltings fullborden. Och när förlåten brast i templet då öppnades vägen till faden. Den här den här den här gränsen som var så nödvändig för att ingen människa kan se Gud och leva. Ingen människa, inte den mest perfekta människan som har levt, kan se Gud och leva alltså i sin egen kraft. Men när förlåten brast, då var det någon som öppnade vägen och rev ner den här skiljemuren som vi det i brevet. Jag menar, till och med Jesus, om, om vi läser i Matteus 15. Det här är ju innan Golgata. Så läser vi om han. Nu tar det bara som en liten parentes. Eh, Vers 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna fram från trakt, den trakten och ropade. Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade inte med ett ord. Då gick hans lärjunge fram och bad honom. Skicka iväg henne. Hon går ju omkring och är bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än det förlorade fåren till Israels hus. Men det här känns... Man kan säkert studera det här mycket djupare än så här. Men det fanns någonting fortfarande. Det fanns gränser inom vilka Gud verkade på ett speciellt sätt. Gud verkade genom sin nation i Israel- han sände Jesus dit. Men, men så kommer det här att han korsfästs. Förlåten brister. Mm. Och, och som om inte det var nog att vägen till fadern öppnas för oss då kan vi läsa missionsbefallningen som, är, som ger oss något, mycket viktig ledtråd. Här. Alltså, om, om vi ser i relation då till det här som babels torn när de här gränserna skulle alltså folken skulle spridas ut vara en på sin plats och så vidare. Men missionsbefallningen det handlar om att Guds rike det ska ut till alla folk. Guds rike är evangelium. det är liksom inte självklart lever vi vi behöver ett pass för att resa till vissa länder, så vi har de här gränserna såklart. Men vad Guds rike angår, så finns inte de här gränserna. För Guds rike det är någonting som är som Jesus säger invärtar sig. Det är någonting som inte hör till den här världsordningen. Det är någonting som eh, vi kan läsa missionsbefallningen... I apostelagärningarna, kapitel 1. Eh, från vers 6. När de nu var samlade, var inför Jesu himmels färd, frågade de honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket hos Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi kan på ett annat ställe, eh, i Mattes 24 läsa om hur evangelium ska ut till alla folk, hela världen, 4, vers 14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk sedan ska slutet komma. Sedan finns det olika åsikter om slutet innebär före eller efter 1000-talet och så vidare, men det tar vi en annan gång. Men i alla fall, den här återupprättade gemenskapen som vi fått med faden har också gett oss, alltså församlingen. Och, och, och här vill jag verkligen. Det finns inte ord egentligen för det här. Men han har gett oss sådana privilegier. Jag, jag tror inte någon människa egentligen inser hur stort det är. Bara den position vi har fått inför Gud. Vi kan kalla honom far. Vi kan kalla, honom, vi kan kalla Jesus vår bror. Jag, jag tror inte... Jag, jag, jag, jag förstår inte. Jag tror inte någon kan säga att de liksom verkligen inser hur enormt stor, en, fantastisk denna gåva är. Att Gud, universumskapare, är vår far. Och, och det handlar ju inte om att de här privilegierna, de här gåvan, eviga livets den här tillträdet till Nådens tron som vi kan läsa om att vi har. Det handlar ju inte om att vi ska förverkliga oss själva. Det är ju ingenting vi fått för att vi ska göra, att vi ska blåsa upp oss själva. Vi ska eh, bli någon slags eller, politisk maktfaktor i tiden som eh, på något sätt försöker. Måla över alla skavanker i världen. Det, det handlar om något mycket större. Eh, den, jag tror att en maktfaktor som församlingen... Och, och när vi läser Efesebrevet, då förstår vi alltså, hur stort det här egentligen är... Vi förstår inte, men vi kan få en glimt av hur det stort är. Den, den maktfaktor som församlingen representerar i tiden, i världen– –då hon intar sin rätta ställning, är långt mycket starkare– –och viktigare än något politiskt parti. För då bygger de på Guds rike och inte på världens. Jag ska ta några exempel till det här. Ta Jesus. Ta Jesus. Han var jätteceman. Vi kan läsa i Matteus 26 och vers 36 framåt. Jag ska bara kolla så att jag har rätt. Jo, precis. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. och han sa det till lärjungarna, sätter er här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner och han greps av sorg och ångest och sa det till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far... Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus. Så, ni kunde inte ens vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad. Min far... Om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den så ske din vilja. Han kom tillbaka och eh, fan återigen att de sov för deras ögon var tunga och sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärdjungarna och sa det till dem. Soven ni fortfarande och viler er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är det här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och poker från överste och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt, den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa det, var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa det till honom, min vän, är det därför du är här? Då gick du fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog med sitt svärd, slog mot överstepressens tjänare och högg av honom örat. Då sa det Jesus till honom, Sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sände mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Tolv legioner med änglar. Oj, oj, oj. Jag menar, det finns sådana makter. Alltså såna, Jesus har sån makt. Sån styrka. Förstår vi hur stark Jesus är? Vi kan läsa i Filippebrevet också hur han hade all den himmelska härligheten. Han hade allt. Han har allt. Men, men, men, men trots det. Men det här visar oss också som församling hur vi. men menar hur vi ska leva. Hur vi ska hur vårt vittnesbörd inför världen ska se ut. För Jesus är vår Herre. Jesus är vårt föredöme i allt. Och det, Vi kan läsa på ett annat sätt. att Vi är välsignade med all den himmelska andliga välsignelsen. I Jesus så har vi fått allt. I Jesus då har vi, ärvt, eller vi är arvingar med Jesus till allt. Och I romabrevet 8.32, jag ska bara citera snabbt, så står det så här Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Återigen, är så stort Jag tror inte vi förstår hur stort det här är i FS i brevet 1 kan vi läsa också ett liknande resultat. 1 och 20. g Eh det var för brevet där Kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans grupp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla Jesus. återigen smaka på de här orden vi har fått Jesus Filippe 2.5 läser vi också det är med känd sammanhang var så till sinnes som Kristus Jesus var han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämligheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Nu ska vi gå tillbaka till den här bönen som vi började med. Vi läste den aldrig. Men lärjungarna bad Jesus... Lär oss att bedja. Vi går till Matteus 6 nu, vers 9. Och Den här längtan som vi läste också om i början evighetslängtan som Gud har lagt in ner i alla människor, den har vi fått besvarad. Den har vi fått besvarad. Jesus har flyttat in i våra liv. Jesus har öppnat vägen. Han, han blev den här vägen, han blev dörren för oss att komma till fadern. Men, men nu befinner vi oss Istället i den här relationen till Jesus. Vi befinner oss i den här i församlingen. I församlingen som är Kristi kropp på jorden. Och då frågar lärjungarna, hur ska vi be? Hur ska vi be? Vad ska vara vår önsk vad ska vara det liksom som vårt vårt hjärta tror. För, för, vi har fått allt i Kristus. Men vad, vad ska vi nu, vad ska vi bedja om? Och då säger han så här, låt vår far i himlen vers 9 i kapitel 6, Matteus. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Inte min vilja, låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, som och vi förlåter dem som är skyldiga oss. De som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelser utan fräls oss ifrån det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelse, ska det himmelske far också förlåta er. Ja, men om ni inte förlåter människorna ska ni inte heller förlåta era överträdelser. Men just det här att få fyllas med... Den Jag tänker att det här får bli vår bön. Det handlar inte om att vi ska bli... Det är precis som Jesus. Han hade allt, han hade allt. Men han räknade inte det... Som segerbyte. Han räknade inte det som något. Som har värt någonting. Egentligen. Utan han, han ville. Han, som man bad i ett semane. Låt Gud. Låt Fader. Låt din vilja ske. Och. Jag hoppas verkligen att det är vår bön. Det finns så mycket som vill pocka på vår uppmärksamhet på olika sätt. Vi ska dra oss in i det eller det facket och så vidare. Men. Tänk att vi får. Se på Jesus. Han får vara vårt föredöme i allt. Han har gett oss allt. Men tänk att också han får vara vårt föredöme i allt. Att han får vara ett exempel som vi får följa. Och männen i de här tolv legionerna med änglar. Det står också att det kommer en dag. Det kommer en dag då Gud ska döma världen i rättfärdighet. Vi kan gå till boken bara kapitel 5. kapitel 19 vers 11 och jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann han dömer och strider i rättfärdighet hans ögon var som eldslågor på sitt huvud bar han många kronor han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds ord de himmelska härarna följde honom på vita häster och det var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kommer ett skarpt svärd som han ska slå folk med. Och han ska styra dem i järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktige, stränga i vindpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet Kungars kung och herrarnas herre. Det kommer en dag då Gud kommer att sätta stopp för en orättfärdighet som vi ser på jorden. Det finns så mycket orättfärdighet, orättvisad våld, ondska och så vidare. Men och det kommer en dag då Gud kommer att sätta stopp. Det har han lovat. Det här var bara ett exempel på av bibelord som säger det. Men församlingen vi representerar här och nu Kristi ja, Kristi vad är ordet jag söker Kristi Nåden vi representerar den nåd som Gud har sänt den nåd som det här offret Kristus gav Så vad det representerar det står på ett ställe i andra Korinther brevet att vi är bärare av försoningens ämbete och, ja, Jag ska stanna där och jag hoppas att de här tankarna eh, ni får pröva så alltså, såklart men jag, jag tror att jag hoppas att det blir en vilsignelse för er Amen Låt oss leva varje dag för honom Låt oss söka hans vilja Låt oss Fyllas med hans kärlek, hans, eh, hela, allt det han representerade när han vandrade här. Låt oss mm. vara fyllda med det. Inte med någon slags eh, egen rättfärdighet. Eh, något, låt oss vara fyllda med honom. Så Se människorna som han såg dem. Amen. Jag tackar dig Jesus, tack för din nåd, tack för din trofasthet här. Tack för att vi får komma till dig här, vi får komma till ditt ord här. Jag prisar dig. Tack för allt du har gett oss här. Tack för de här andliga verkligheten här. Tack för Jesus. Jag prisar dig för i att du ska leda här för församlingen. Du ska leda oss här, du ska visa oss en väg framåt här. Jag prisar dig. Jag tackar också som är här nu i kvällen här Jag ber Gud att du ska fortsätta ta till våra hjärtan här Jesus. Jag ber Gud att du ska använda oss här för ditt rik. Herre. Jag ber Gud att vi ska få, ja Jesus, låt din vilja ske här i allt. Herre. Jag ber Gud Herre, att vi ska få vara ljus och salt här. Att vi ska få representera dig här och ingen annan Herre, här i tiden, här på jorden, här Jesus Kristus. Tack att vi också snart ska få förenas med dig här Jesus på himlens sky. Herre. Tack att vi ska få möta dig här Jesus Kristus. Du som är vår brud, och vår vän här i lov och priser. Tackar för allt i Jesu namn. Amen. Amen.